Wa alaikumus salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unatajibuko kwa Kiswahili. Forex exchange ni sio riba wala sio gambling. Sababu forex exchange vile na we understand labda mta ni correct understanding ni kubadilisha pesa ya yainchi kwa pesa ya inchi ngini mfano pesa ya Tanzania kwa pesa ya Kenya, Kenya kwa Uganda, Uganda kwa US dollar na hii haingi kwenye riba sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitaja akitaja riba akitaja, akitaja riba akisha akasema fa idhaхтаlafatil fabi'u shi'tum idha kana yadan biyadin katika hadithi sahihi ndefu alipotaja akasema jinsi ya jinsi za hizo vitu sababu kwa kitaja mpano burru bilburri Ukiunga mfano unga kwa unga maa ziada Kikuwa pamoja na ziada inaingia riba mfano kilo moja ya unga kwa kilo 1.5 au kilo 1.2 kilo 2 hiyo ni riba lakini almithl bimithl ikikuwa ya unga kwa kilo ya unga hiyo sio riba lakini hiyo mithl lakini ikikuwa idhaхтаlafatil ajnas ikawa iko sampuli tofauti mfano unga kwa tende au unga kwa pesa antum tusallu sama sama fabi'u kayfa shi'tum mfunano kana ingia sasa jinsi ya pesa ya Kenya mfano Kenya shillings to Tanzania shillings Kenya shillings to US dollars ajinasu, jinsi yake iko tofauti so fabi'u okay, kuuza kwa vile anavyotakana mfano una shilingi moja ya Kenya unanunua kwa na ya Tanzania wao nimekuwa na ziada lakini hii inakubadilika kwa sababu ya kuwa nini ikhtalafat Jinsi jinsia ya yake iko tofauti ndio mtume anasema fabi'u kayfa shi'tum kuwa wakati elfu moja, kwa shilingi 1020 eh, kama kwa Uganda 1335 sijui 30 ngapi kwa us dollars ni dola 10 so jinsi fabi, okay, fashitum, uzeni vile ninavyo eh, lakini kwa, shart, kwa sharti kwa sharti ira kana yadan bi mkono kwa mkono nakupa ilifu moja ya Kenya wanipa dola kumi au wanipa dola kumi na kukupa dola kumi cash hakuna cha nipe dola 10 sasa hizi nitakupa moja kesho au nikupe moja sasa hizi utalipa dola kumi kesho au nikupe 1000 moja hizi ya Kenya utanipe ile 20 hizi ta, za Tanzania kesho au unipe hizo 2000 nakupa hizo hapo ndio انغير ربا بسبب فإذا اختلفت الاجناس جنسكوا تفاوت فبيع شيء فشيء توزن بين ولوتكو بشرط اذا كان يدا بيد مكونا ومكون والله <سؤال> اعلم